Наступного дня пророцтво пана Кайла справдилося. Недів пором не міг узяти усіх, хто бажав переїхати. Тож пани Костян і Шевний мали рушати першими разом зі своїми поштами. На це знадобилося кілька переходів, довших за годину кожен. Подорожні мали подолати грязюку на березі, перевезти коней та вози дошками пришибу, завантажити їх на пором і знову вивезти на тому березі. Двоє князів сповільнили справу ще більше, коли почали галасувати, хто має йти першим. Князь Шевний був старший, але Костян вважав свій родовід кращим. Дункові нічого не лишалося, як чекати та нудитися. «А з чоботом були б уже там», – дорікнув Яйк. «Були б», – погодився Дунк, – «але краще облишмо. Пан Костян та пан Шевний прибули першими, а до того ж вони вельможні князі». Яйк скривив Мармизу. Бунтівні, князі. Дунк похмуро зіркнув на нього. Чого це? Вони бились за чорного дракона. Власне, з цих двох бився один князь Шевний, а з ним батько князя Костяна. Ми за імоном колись перегравали ту битву на зеленому столі маестра Мелаквіна, мальованими воячками і маленькими прапорцями. Герб Костяна – срібний келих на чорному, чорна троянда – на золотому. Його корова стояла ліворуч у війську Дегемона, а ще стояв з лихим булатом праворуч і трохи не помер від поранень. То стародавня історія, зараз вони тут, так? Отже, схилили коліна, і король Дейрон їм пробачив. Так, але... Дунк защепнув губи хлопця пальцями. Стули пельку. І яйк стулив. Щойно відійшов від берега останній гурт людей Шевного, як на березі з'явилися пан та пані Рідколіс із власним почтом, і чекати довелося знову. Заплотне братство після разом проведеної ночі розпалося. Пан Глендон тримався осібно, похмурий і нашорошений. Хайл Кіт вирішив, що поки лицарям дозволять переїхати, то й полудень настане, а тому відділився від решти і спробував здобути прихильність князя Рідколіса, з яким був трохи знайомий. Пан Майнард увесь цей час пліткував з корчмаркою. Тримайся від того добродії якнайдалі, попередив Дунк Яйка, щось у Бросквині його турбувало. Він може виявитися розбійним лицарем, кат його знає. Попередження тільки посилило цікавість яйка до пана Майнарда. Ніколи не стрічав розбійних лицарів. Гадаєте, він хоче вкрасти драконяче яйце? Гадаю, що пан Маслоплав приставить до свого добру варту. Дунк почухав шею згризену комарями. А ти, як гадаєш, яйце виставлять на бенкеті? От би подивитися на таку чудосію. Я б показав вам своє, пане, та воно лишилося у перелітку. То є? «Ти маєш драконяче яйце?» – Дунк недовірливо глипнув на хлопця, гадаючи, що за дурні жарти. «Звідки воно взялося?» «Та від дракона, пане, мені поклали його до колиски. Хочеш лящав в ухо? Драконів немає на світі». «Немає, та яйця лишилися. Остання драконниця залишила кладку з п'яти яєць, а на дракон камені є ще більше. Старій, ще до танку». Всі мої брати теж мають такі яйця. Айріоневе, наче зроблене зі срібла та золота, і ним біжать вогняні жилки. А моє – біло-зелене, помережене вихорами. То, кажеш, ти маєш драконяче яйце?» Поклали до колиски. Дунк звик до яйка і весь час забував, що насправді поруч із ним Айгон, принц драконового роду. Ясна річ, йому до колиски поклали яйце. Гаразд, тільки не згадуй про нього там, де хтось може почути. Я не такий дурний, пане, яйк стишив голос. Одного дня дракони повернуться. Це наснилося моєму братові Дайрону, і король Аерис теж читав у прородствах. Може, саме моє яйце налупиться? Ото б було розкішно. Справді? Думк чомусь сумнівався, але скидалося, що яйк ні на мить. Ми за Імоном часто вдавали, що налупляться саме наші яйця. Якби налупилися, то ми могли б літати небом на драконах, як перший Айгон з сестрами. Еге ж, а якби усі інші лицарі у державі померли, то я б став регіментарем королегвардії. Якщо ті яйця такі дорогі, як сім дітків, то навіщо князь Маслоплав вирішив віддати своє комусь іншому? Ну, щоб показати державі, який він багатий. Та, мабуть. Дунк знову почухав шию і зіркнув на пана Глендона Пала, який підтягував попруги на сідлі чекаючи на перевіз. Його коняку вже на тому світі зачекалися. Пан Глендон їхав на старому та низькому сідловатому мерані. «Що ти знаєш про його батька? Чому його кликали вогнепалом?» За гарячу голову та руде волосся. Пан Квентин Пал був майстром-мечником у червоному дитинці. Він вчив науки бою мого батька та дядьків і великих байстрюків теж. Король Айгон обіцяв ввести його у королегвардію, тож Вогнепал примусив власну жінку вступити до сестринства мовчальниць. Але до часу, коли звільнилося місце, король Айгон помер, а король Дейрон замість нього ввів у гвардію пана Вілема Вильда. Мій батько каже, що Вогнепал не згірше лихого булата тиснув на Деймона Чорножара, щоб той заявив свої права на корону, а потім врятував його від королегвардії, надісланої Дейероном. Пізніше вогнепал вбив пана Листоброда, коли воріт лані примусив сивого лева тікати і ховатися у скелі. На переїзді Мандела він порубав одного за іншим, синів пані Пенроуз. Казали, що зберіг життя останньому на знак ласки до його матері. «Це він шляхетно вчинив», – визнав Дунк. «То пан Квентин загинув на червонотрав'ї?» «Ще раніше, пане», – відповів Яйк. Якийсь лучник пустив йому стрілу в горло, коли той злазив з коня, коло струмка напитися. Простого звання стрілець, ніхто й не пам'ятає його імені. Той простий люд стає небезпечний, як затямить собі в голову вбивати князів та зацних лицарів. Дунк побачив, як озером повзе пором. Ось де він нарешті. Повільно якось. То ми поїдемо до Білостіння, пане? Чому б ні? Хочу подивитися на яйце. Дунк посміхнувся. «Якщо виграю той турнір, то ми обидва матимемо драконя чи яйця». Яйк кинув на нього якийсь непевний погляд. «Що таке? Чого витріщився?» «Я б вам сказав, пане», – урочисто відповів хлопчик. «Але мені треба вчитися припинати язика».